Hej! Hey, hey. <laughs> Varför sa du inget? Vad var då? Varför var du helt tyst? Jag väntade på att du skulle säga något så jag kunde lägga in ett check-svar där. <laughs> Nej, men precis när den hade svarat så kom det så här. Tut, tut, tut, mm -hmm. tut. Det, det låter alltid så för mig, men inte från någon annan uppenbarligen. Men ja, det är väl, det är väl så det är. Ja. Hur är det? Mm, bra. Ja, vänta. nu är du, du har du bild på det här. Ta, ta bort den. Okej, okay, så nu kör vi om då. Jag vill bara få med mitt glada hej. Ja, men det blir inget med det. Det är passerat. Det är borta. Det är ligger i cyberrymden nu då. Ja ja, nu är vi igång här. Glas. Menar du att du har legat feber och sjuk? Ja, igår. Nu är jag bra igen. Hela dagen och igår. Mm? Nej. Du? Jo, ja. Igår så var jag vaken alltså på riktigt fyra timmar på hela dagen. Jag sov 18 timmar. Du ljuger. Ser jag på dig. Det är sant. Jag, hade <skratt> jag tror jag hade 40 eller 41 grader feber. Helt på allvar. Men du vet inte. <skratt> <skratt> Hur kan man uppskatta att man har 40 eller 41? Antingen känner man att man har feber eller så har man... Inte det. <laughs> <har> nej, nej, <laughs> okej, jag tror det. Det kan säkert det kan gå över sådär snabbt. <clears throat> nej, men så här ja, var det. Jag, jag vet korb. det, för att i vanliga fall när jag har feber- så har jag kanske... Alltså, jag vet att min normala kroppstemperatur är på ungefär 37 grader. Så att mm. när jag har feber så har jag ungefär... Då mäter jag temperaturen. Då har mm. jag... <clears throat> ursäkta. Jag har då ungefär 38,5, kanske- Eh, och då tar jag ju bara två panodil och sen går till jobbet, inga problem. Och sen märker inte jag det på resten av dagen, knappt ja, men knapnar några panodil sådär. Eh, panodil? Panodil, paracetamol. Det det. Ja. Medicin, det sänker feben. Så att då är det bara att gå till jobbet. Och jag vet ju vad panodil är. Ja. Och inga, aha. <laughs> eh, Men grejen är den att nu så, alltså jag kunde inte gå. Alltså jag kunde, och jag menar, jag, kan, jag orkar inte ens stå upp när jag är frisk. Hur ska jag då orka stå upp när jag är sjuk? Alltså det var det värsta jag har varit med om. Jag vinglade, det var som att jag var ultrabakis. Mm. Ehm, helt fruktansvärt. Och sängen var... var alltså blöt när jag vaknade. Blöt. Men hade du någon som, var någon hemma eller låg du bara helt själv i en pöl? Nej familjen åkte till landet så att jag var jag var varit själv och gråtit. Just. Ja. jag har haft med lite egentödd. Ja, och men grinner så hittade jag en medicin. Och mm -hmm. eh, det är det som är så fantastiskt med det här landet att eh, apoteken här är inte, de är inte reglerade direkt. Så då hittar jag någonting, eh, eller det är de väl kanske men inte som i Sverige. Då hittar jag någonting och då står det paracetamol där. Då tänker jag, okej, okay, det är Englands motsvarighet till Panodil. Ta två mm. sådana, läser inte på det, utan ta två sådana. Eh, så... Läser du inte ens på? Men det är klart man måste ta, kunna ta två sådana, det kan inte vara några problem. Men var två sådana, när du inte vet vad det är så är det typ hästbedövningspiller och så bara... Eh, det var ju typ det det var, för att det var ju fyra verksamma ämnen i det här. Så det var ju inte bara paracetamol som var det verksamma ämnet, utan det var ju även två andra. Varav ett av dem var ju då sömnmedel, så att jag somnade ju och sov. Jag sov totalt i 18 timmar på av 24 men nu är jag hyfsat frisk alltså, ja, så kom Sara och så, ja, nu sitter jag med en GT och känner att det finns hopp Du är på väg tillbaka, kan man säga Det kan vi säga, ja, det kan man säga Jag bara spå tuggummi Det är ju en grej jag, jag ärvt av morfar känner jag, det här med att med just, och att jag lägger dem så här på diverse platser för att jag tar dem senare, alltså då och fortsätter tugga på dem och bra. ibland, liksom att jag, ja, men jag kan ha ett, nej, jag brukar inte ha det i mer än två dagar, men ibland så kan jag ta ett från dagen innan. Men så ibland då glömmer jag också av att jag har lagt dem någonstans och så typ här eller här då, nu när jag sitter så har bara sitt lilla sy skrivbord och då löder det på saks. <här> <här> <här> och sen så här senare kommer jag på och bara... Hmm, vänta nu, vad jag det nu? Jag tror dock inte att hon han upptäcka det. Men, men det är en sån grej. För det, det kommer jag ihåg så här när man åt i Bamba och typ... Ja, men bara överlag när man äter ute typ. Inte, nej, inte om man kanske går på så här en fin restaurang. Men alltså om man har ett och så tar man ut det och så typ lägger det så här, du vet, på tallrikskanten. Nej, Då blir vissa blev så himla äcklade av det. Ja, så att de bara jag ser va? varför du sitter på Sjömagasinet. Ja, jag försökte ha en liten askop så jag kan lägga bit huggummi. Det, <hör> <Läggat. hör> <hör> <hör> det, det hade väl varit värre om jag petade ut en stor snorkråka och la på. <hör> Eller vad som helst, men tuggummi är inte så äckligt ändå. Det är ju fräschhet i tuggform. <hör> du det har ändå varit i munnen alltså det är ju inte Jo ja, jo okej då. Ja men jag är helt ja. med, det. jag hade också Men göra det men på om morfar fick du alltid man får ju bara ett halvt tuggummi när man ber om ett tuggummi av honom. Det. Så gör jag och mamma alltid. Jo, du hon skämtar du hon ba, ja, ja. eller när hon typ av, Jag bara kan jag få ett tuggummi, då får jag ett halvt. Åh, herregud, och herregud, jag med tar ju med tuggummi? Då får du ett tuggummi, du får halvt. <laughs> jag tar ju tre tugummi samtidigt. Ja, jag måste bara tänka om det var något mer Jag hade om min sjukdom Jag tänkte verkligen på det här förut igår jag ska, Vi ska ha liksom ett poddavsnitt om min sjukdom Men jag kom ja. inte på så mycket med Jo, jag kunde inte kom äta på hela dagen igår heller Nej. Fruktansvärt Men Vad säger du till <laughs> Det var hemskt var det Men det är inte så farligt, och kan du säga det? Den här sjukdomen är det sorgligaste jag vet Jag är det klopp i jag pratar om med? Tänk att vi har gjort 100 fler vänta, vad säger man? 100 fler poddar än vad vi hade gjort förra veckan nu det är ju jättemycket Ja, men det är fantastiskt. Ja, vi, det... Vi, vi är på gång. <laughs> Helt fantastiskt. Det ska bli väldigt kul. Det ska bli se, kul att se hur det blir att podda när man sitter och tittar på varandra. För då kan vi ju också ja. göra onda ögat till varandra och ja. du vet göra fuck you-tecken, ja. eh, skära av halsen-tecken när man blir arg på ja. den andra. Ja. Då. Ja. Mm. Mm. Det blir kul, det blir kul. Det blir riktigt roligt. Tar du med din mic eller? Uh, vi? Ja, det antar är... det. eller alltså vi? Ja, jag antar det. Om du och jag ska sitta och samsas som samma Mikla är ju den gå sönder. Jag menar, man kan inte skicka den fram och tillbaka, för det kommer ju låta och vi kan ju inte heller sitta liksom, på ett bord och, och sitta liksom, två decimeter från varann och pra, var, varann och prata. Nu kommer jag på en rolig sak på tala om Mik, det gjorde jag ju och Hanna, min kompis, när vi, när vi insåg att um, vi måste spela in en julskiva. <laughs> Ni måste. Ja. Nej, men alltså, vi måste, för att världen har ju ja. världen har ju ja, vänta, gått inte om. Mm, det ja. känner du igen, ja. Mm, för att eh, då så behövde vi en studio då, att spela in det här. Ja. Eh, och då kom hanna på den briljanta redan att ja, det finns... Jag kommer fan inte ihåg vad det hette, men det var någon så här eh, ungdoms... Nej, fritidsgård. Ja. Fritidsgård. Nej! Jo, men en fritidsgård. Alltså, för, för, för barn som går i grundskolan och vill Ja, och som måste ha någonstans att gå efter skolan ungefär. Mm. Och de ja, fritids hade... bara kort och gott. Nej, inte fritids, ungdomsgård. Fritidsgård, fritidsgård ungdomsgård. Eh, där man kan komma och, och göra vad man vill. Och där, då hade de ett sånt... Eh, det var värsta kulturstället. Det var dans och det var hej och, och det hade Hanna då fått nu som Så att då ringde vi till dem. Och bara, hej, vi vill spela in en julskiva. Mm. <laughs> Och då var man ju tvungen att vara typ... Framförallt också, vi vill spela in en julskiva. Inte så här, låna låg den studie, utan nu det är det julskiva som gäller. Ja, och inte heller så att vi vill spela in en låt. Utan Nej, vi vill utan spela in en hel skiva skulle vi bra, spela in. Klart från början i alla fall, vad ni hade <laughs> ja. <Allt> för <från> <laughs> Ja, ja, ja, ja. Och eh, då frågade de då, hur gamla är ni? Och då var man ju tvungen att vara typ 19. Och vi ja. var ju 21 och 22 <laughs> <laughs> ja. Och 19 jag var, var alltså max år ålder ja. uh, vad för, för ett år sedan? Jag är 23. Ah, ja. Ja. I, i alla fall? Oh så vi bara, vi är 18 och 19 så vi då. Mm. Uh, gick dit och då fick vi ju hjälp av en kille som kunde det här. Och så började vi spela in Men det, var det, att det tog ju tre dagar att spela in en jävla låt För att de hade bara en mikrofon Så vi fick sjunga en åt gången Och det var ju mycket. vi tänkte ju bara en låt Det måste ta typ, vad kan vi ta att spela in en låt? 20 minuter, typ Nej, skojar du med mig Jag hade gissat på typ så här. det tar väl en dag att få klart en låt Om man, om man har allting förberett liksom en dag, alltså men, du menar du en dag, alltså typ tolv timmar? Nej, men liksom en arbetsdag typ då? Ja, åtta timmar typ en låt. Ja, det var vad det tog ungefär. Säg, säg tre timmar gånger tre. Uh, Själva så, inspelningen eller, eller från start till slut? Uh, från start till slut. slut. Okej. Okay. Mm. Uh, okay, så ah. det blev bara en låt. <laughs> och det har jag på? Ja, då har den. Det blev inte ens, det blev inte ens en julåt Det blev en helt ny värld från alla dina. Oh. <laughs> ja. Men du, ska vi lägga in den i slutet? I och med att man inte får lägga in... <laughs> alltså, den är... Alltså, är, att det är så klart, vi måste man... kolla upp. Ja. Ja, men både mina föräldrar och Annas föräldrar säger ju att det är det finaste de har hört hela sitt liv. Men samtidigt, alla som är med i dol. Och Säg, sjunger ja. för jävligt. Och säger de ju såklart att ja, mamma sjung, säger att jag sjunger bra. Och man vill ju inte vara den personen. Nej, <laughs> men jag tänkte säga. Ofta, sa båda dina föräldrar att det lät bra? De sa att det lät fantastiskt bra. Jaha. Wow, ja, men då, alltså de trodde ja, men typ att det var Peter back som sjöng. Va? Men då hade ja. du någon bra autotuning? Absolut eller, bara, ingen autotune, absolut ingen autotune. <laughs> det det, det, men det är inte bra. Jag, när jag lyssnar nej, okay. på den idag så tycker jag att det är ja du dåligt. Men då ganska dåligt. måste jag få lyssna på den sen i alla fall, även om vi mm. inte tar med den. Absolut, det ska du få göra. Eh, men eh, gud, vad skulle jag säga? Eh, nej, men, och grejen är att jag var så arg på min syster när, jag, när hon hämtade mig på flygplatsen senast jag var i Sverige. Så sjöng jag lite. Och då vill jag få bekräftat från henne att jag har en röst som kan ge mig en framtid inom musiken. För ja, lite så. Mm. Uh, och hon mm. bara, nej alltså Gura, alltså, det låter ju okej okay, men alltså, den, den inte, du har inte tillräckligt stark röst. Säger hon och då. Det. Och då blir jag jättearg på henne och sitter och surar. Och uh, säger att hon har <skratt> sänkt mitt självförtroende. <skratt> uh, och sen går jag hem till mamma, sjunger för mamma. Mamma bara, ja, du sjunger jättefint. <skratt> Och du inser att jag är ju den här personen som är med i Idol. Sjunger fruktansvärt dåligt. Och de bara, men lilla, lilla gubben, vem har sagt det att du sjunger bra? Och jag bara, ja, mamma. <skratt> det är ju det. Så att jag har gett upp det där lite ja, nu. Jag får... Um vi får bli kända på borden istället. Så att, kan ju det leda ja, till det, så ska ja. det låta. Vad hade du helst valt för program om du fick om det var så man fick första erbjudandet. Och så bara, eller flera stycken då. Om man bara fick välja ett. Nej skitsamma. Du får välja vilka du vill. Men det första. Vad, mm. vad, är, vad hade du helst att vara med i? Så kan vi säga? Eh, Förutom förstås. <laughs> ja alltså bra fråga. För spontant så tänker man ju Melo. Eh, problemet är ju att. Som ja, det är ingen riktigt så här. Jo, det är tävling såklart. men det är inte så här. jag tänker mer så ett program, vad heter det? Uh, Tv show programlek Ja typ så ska det låta. Ja. Då hade jag, alltså grejen är att det är klart att man, det första man tänker är Mello Men som oetablerad artist, som jag kallar mig nu. Så är det ju ganska svårt att lyckas som Mello i och med att som okänd så åker man ju oftast ut. Alltså om man, om man tittar på Mello det kanske är 10% av alla okända som är med i mello, som faktiskt går vidare. Annars är det ju oftast etablerade artister. Så att, nej. Jag tar bort Mello och jag säger nog faktiskt: <laughs> Så ska det låta. <laughs> jag gillar den. det. Men det är. Jag vet inte. Jag har i och för sig inte sett det sedan jag var typ tio eller något. Men ja, jag tittar på det hela tiden. Jag älskar det. Alltså, bara sitta där och liksom. Det allt är alltid så uppgjort också. Det är det som är det roliga. Ja, men att, det är det som är grejen att, att de har ju allting. För det är ju sinnas alla bara kan allting. <laughs> men det är så det är det ju inte. Och det roliga är att när man tittar på den här tavlan där det är sex ord. Alltså sex ja. rutor. Och så väljer de en ruta. Och så kommer det fram ja. ett ord. Och så bildar de orden en, en låttitel. Så står det typ. Ja. No matter if you're black or. Och så är det en ruta på sista ordet. Och folk bara... Ja. Hmm. Vad kan det vara, vad kan det vara Nej, Jag vet inte riktigt, så ska vi se uh, pro, pro, Prova den, prova den, prova den Och så sjunger de någon låt som Bara för att möjligt. de ska få så många olika låtar som möjligt Ja, och så är det så roligt också För att de vill ju göra så mycket reklam som möjligt Så om det är artister som har en musikal på gång Då ska de ju köra en låt från deras musikal naturligtvis För att jag göra gör det lite reklam för den alltså, Får de chansen att köra en egen låt den och bara Får de chansen att köra en egen låt, då tar de ju den och bara Får de och bara Oj, attans, det var inte den <laughs> Jag Nej, Men, men sa vi inte att vi gärna ville köra dubbidu annars? Det gillar jag ja, det Jag hade gärna velat köra dubbidu uh, Med dig Jag tror dig. att du hade varit rätt bra på det Det hade varit grymma på den Och så typ, vad är skillnaden på första och sista minuten? I alla fall den med uh, sista. bilderna i bakgrunden Det är sista mm. Ja, ja, ja den, uh, Vi skulle den rocka har på den Det gör jag ju köra Ja, men alltså folk säger så här Men det är inte lika lätt, det är som press när man väl står där Men jag tror, alltså när det kommer ja, upp typ, typ, Jo, ja, okej, okay. men när det kommer upp typ Lena PH och folk bara Vänta, nu ska vi tänka Vänta, hur svårt Kan det vara? Hon har typ 18 hits Som alla kan Ja, alltså många gånger, okej okay, att det är säkert låser sig Men många gånger är det så här, man bara, fast Ja, men visst. Är det verkligen så svårt? Nej men om det hade kommit upp typ Vem ska vi ta? För min del Jag kan ju de flesta I alla fall svenska artister så, men om det, hade... att det var det jag tänkte säga just att Känner du verkligen att du kan det? Säg igen, vi kör Okej okay. <hör> uh, Vad ska vi tänka? Öka lite nu, kom igen nu Okej okay, då Uh, George Michael. Ja, men, ja, men uh, last Christmas I gave you my heart. Ja, fan. <laughs> jag med upp den jag kunde också. <laughs> ah, okay. Jag har ingen aning om han vill förlåta, men... Uh, Nej, men kör några fler. Jag, jag kan alla, alla. Uh, ja, men det är väldigt svårt att komma på så här på beställning, men... Okej, okay, jag kör. Sylvia Wretammar. Pass. Eh, uh, Kikir Du ger mig bra vibrationer. Bra, uh -uh. bild. Uh, men det här var stressigt Kan vi göra det här när man får förbereda sig istället Nu blir jag helt svettig <skratt> <skratt> Jo ja, men du märker ja, nu får jag, här, för jag sitter i svettrummet En sekund <skratt> Men ja då konstaterar vi att det är ganska enkelt Med sista minuten och, och hej och hå uh, Men vi, ja. vi kan ju <skratt> Ska vi? Det, här, det här var kul att förbereda uh, Och göra i podden. Fast det är ju inte så roligt att lyssna på. Vi, kan vi försöka kanske göra en video? Nej. Uh, fast du, vet du vad? Jag har sett på... Du, nu hör du att jag börjar prata småländska nu. Fast du, vet du vad? hör du det? Vem är det som är det? Sara. Eh, Sara som... Aha. Ja, hon små... pratar småländska. Och... Ja, du är väldigt uh, osäker i din identitet när det gäller dialekt och där. Du, du. flackar hit och dit och det är extremt osäker extremt nej men jag byter ju hela tiden alltså det bara jag åker till, till Malmö så bara ja när jag åker hem imorgon och ja nej men alltså ja, vad då pratar inte Göteborgska nej jag pratar Göteborgska alltså det är ju den uh, nej men det uh, fast det där var typ någon konstig blandning av mal eller skånska och småländska. Ja men jag har ju ingen dialekt. Jag har Vem. ju inte, jag har ju någon jävla... Vem är Gustav? Det är frågan vi bör ställa oss. Vi får ta ett helt avsnitt och reda ut det. Det är, det är det den här podden bygger på. Det är liksom därför man lyssnar. Jag ska hitta min identitet. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Men du, kan mm. du berätta hur... Uh, I och med att jag du svarade typ inte på ett enda av mina meddelanden under hela julen. Nej. Uh, hur blev julafton med allting som du stod och... Sl <laughs> Slet och slavade. Ja, som du... Ja, som du fixade och lagade och donade och puttrade och, och kokade <laughs> och stekte och grillade och friterade och flamberande och porcherade och... <laughs> Allt vad det var. <laughs> du, jag kan säga att det blev sjukt bra. Uh, alltså okej, okay, vi ska säga så här. I slutändan så blev det sjukt bra. Men vägen dit, ja det var inte ja. att leka med kan vi säga. Uh, men vi kan ju börja med hur det blev. Det blev sjukt bra. Alltså vi hade ju julbord här på julafton. Uh, mm. För nu ska vi se hur många... Alltså det, säg att det var uh, det var tio vuxna, tio barn. Varav de vuxna då var det väl typ fem amerikaner. Äh, va? Jag hade inte, ingen aning om att det var så många. Vad var det för människor? Uh, det var. Eller jag um, förstår ju att hon har ett annat liv med dig. Då, men. <laughs> <laughs> uh, nej men det var, jag skulle säga att det var kanske typ fem amerikaner, fem britter. Uh, som typ all, och, och tio barn. Då. Herregud, vad mycket barn det var. Så att det var ingen som hade typ smakat på köttbullar. Ja, okay. Kanske köttbullar har de smakat på. Men ja. sill och sånt. Så det var ju extremt roligt att få bjuda dem på svensk julmat. Och det var stor succé. Alltså gravlaxen, folk älskade den. Men, men, och, och ni, la, det var inte knytkalas eller så? utan att alla Nej! vi gjorde allting. Gud, nej, vi gjorde allt. Du, du, som... hur, hur många procent gjorde du och hur många gjorde Fiona? <laughs> nej, men vi gjorde nog... Uh... Nej, men alltså grejen att planen var ju att jag skulle göra allt. Men jag är ju lite tidsoptimistisk. Ja, men för det var det jag tänkte. Jag tänkte, du har väl knappast lagat ett julbord för 20 pers. Nej, men lagat och lagat. Det enda som är lagat är ju köttbullarna, Jansons gravlaxen. Annars är det så här, koka ägg och lägga på ja, lite löjrom. Ja, löjrum. men ändå. Ja, så att det, det jag gjorde var köttbullarna. Uh, Janssons, hjälpte hjälptes vi åt. Den blev mm. sådär. där. Uh, och uh, alltså prinskorven var ju bara in i ugnen Äggen var ju bara koka och dela Knäckebröd, alltså gravlaxen Gjorde Fiona mm, ja, Några dagar innan Det är ju bara lägga ihop och vända och hej och hej. Så det var inte så jävla mycket Bara Köttbullarna tog ju dock fem timmar I och med att jag gjorde över hundra stycken um, Men de blev sjukt goda Och wow. folk, alltså lyssna på det här När folk fick veta att jag hade gjort dem Folk bara No way mm. Nej Vad är det på Texas eller vad är det Nej jag vet inte jag försökte bara vara på någon dialekt Folk tyckte Folk trodde typ inte på att Jag hade gjort dem själv För att de smakade Alltså de smakade fan som köpta köttbullar Nu försvann du Alltså hur succé är man då Nej men hur succé De trodde ju på det men de var med så här. På riktigt har du gjort dem själv Mm. Uh, mm. Kanske för att de inte vet hur man lagar mat uh, Och så berättar jag vad ingredienserna var De bara uh, Ströbröd, va? Grädde, lök, va? Typ den uh, Så att det kan ju bero på att de ströbröd på engelska ens? Uh, alltså vi använder ju inte Det finns ju inte Från. här men det är ju brödsmul Och breadcrumbs Crumbs Vad heter det? Crumbs crumb. crumb. oh, vad, vad är det som händer nu? Ja. Uh, du, kan, du, men, kan du bokstavera det för mig, crumbs? C-R-U-M-B-S. Ja, crumbs. Ja, precis. Sådana har man ju, och så hade jag jag också. Och de var helt, uh, helt i chock. Så att då får man ju säga att det var en succé. Uh, ja. Uh, ja, de älskade det. det och sillen var väl inte jättepoppis. <laughs> Nej, men det, det är ju inte så konstigt. Kanske också för att det var senapsill. Det ser ju inte jätte, jättedelikat ut direkt. Så Nej, att, ja. men det är ändå lite godare med sådana, vad säger man, alltså sådana tjocka sillar när det är liksom uh, spa, typ. Alltså gräddfilbaserade, uh, ja precis. Uh. Vi hade ju även dillsill och den är ju klar, det är ju inte grädd, ähm, gräddfilbaserat. Nej. Så jag tror att det bästa hade väl varit att ha typ skärgårdssill. Mm, Löksill. Ja, men uh, i vilket fall, för, <gård> vi hade dillchips också. På julbordet? <laughs> ja, och jag bara, varför ska vi ha dillchips? Men ja. det finns ju inte här, och folk var helt bara så här Och var, varför köper man dem här någonstans? Dem. <laughs> så att, äh, då, ja, nej, det, då, det blev verkligen en succé hoppa. Men vi kan ju prata lite om om vägen dit för att, alltså jag har ju misslyckats med varenda rätt man kan göra inte rätt med all bakning alltså vad ska vi börja, lussikatterna mm. ja, då ska du vara fingervarmt vatten för det första, vem fan har kommit på fingervarmt vatten det är sämsta jävla uppfinningen jag har varit med om men det där är inte alltså, är, du vet, du menar när man ska lösa gästen ja man ska ha kallt vatten, det har jag alltid för jag bakar med gäst yes ja för eh. att, för att det, ska ju vara, det ska ju vara max 37 grader det ska ju absolut jag inte vara mer och, det, och så läste jag någonstans när jag precis när jag hade flyttat så bakade jag bröd Ganska I, i New York <laughs> nej hemma i Halmari ja. så eh. <laughs> för att det då... blir billigt för att du är så jävla snål <laughs> <laughs> ja för att bröd kostar 100 kronor kronor. typ eh. i New York men nej, du sa jag så... typ i Sverige menar du va Bakar ah, du i Sverige eller att mjörk. jag hade en bakapparat och jag ville testa det. För jag ville. Veta, har du köpt en jag bak bakmaskin? Självständig. Nej, men ett, en mixer eller sån där, du vet. 80-talet ringde och ville ha bakas sin bakmaskin. <skratt> ja, det var inte det som var grejen. Men då läste jag någonstans då att det är bäst av någon anledning att ha kallt vatten när man löste gästen. Så då behöver man inte lägga all den här tiden på att få fingerljumt vatten och hålla på och konstra den är ljummun <laughs> det är <joy. laughs> <Den> drar det drar okej, kallt jag körde typ på kallt men vet du vad som hände då det, skiten nej. jäst ju inte här har vi ingen bakmaskin utan här får, vi liksom, här får vi blanda själva och det jäste ju inte. Det skulle jäsa en halvtimme, det jäste inte så den fick jäsa i en timme och en kvart och då jäste den till slut. Problemet är ju, jag kan ju lite om det här, att när det, alltså, vid en jästning så jäser ju en del av sockret bort. Vilket när det då jäste längre så jäste väl typ allt socker bort. Så att de, ja. blev ju, de blev ju bra i konsistens och så. Bara det att de smakar inte speciellt mycket i och med att sockret hade gestit bort. Kanske till och med att ja. typ saffransmaken gäst bort också, I don't know. Men, eh, sen då, första plåten, jättebra. Andra plåten, ja, men tror inte du att jag lyckas stänga av den här jävla ugnen när jag typ ska trycka på någon knapp? Så den är ju avstängd när jag sätter in ja. dem. Och de har varit inne i sju minuter Nej. som de ska. Och jag bara, varför blir de inte klara? Varför? Och jag väntar och väntar och väntar. Nej, så jag får på ugnen igen. Och de och när typ de, de väl ja, när de väl är klara så blir de ju ja, lite torra. Sen ska jag, så mm. får ju barnen göra också. De gjorde ju, alltså, de gjorde ju så gulliga saker. Och en liten, liten bajshög ser det ut som. Och liksom ja, en, det gjorde jag alltid. Ja, och en liten här, lite hundben och sånt. Och så ja. tror du inte att jag glömmer pensla dem. Nej då alltså vem... barnet blev helt förstörda Inte förstörda men fula <skratt> Nej fan. men fula jämför med dina Erkänna bara att du ville att dina skulle se Gyllengula ut och de, <skratt> <skratt> de skulle bara <skratt> Nej men liksom hur, hur korkar Alltså hur mycket damp har man om man glömmer Att pensla bullarna du ser, alltså... Ja, men det är ju lätt Jag blir så jävla irriterad. Så då glömde det, jag pensla. Du vet inte lätta när man står i julstöket och det... <laughs> jag det var därför det? jag bestämde mig för att inte göra några lussebullar. Bra, Eller pepparkakor. Jag bra. gjorde... Vi gjorde glögg. <håg> glögg. Vilket var en stor succé. Mm. Ehh, typ då när jag ställde fram mandlarna och russinen. Mm. Och de bara... Vad gör vi med de här? <håg> och jag typ bara... Jag man lägger dem i. Och då blir det så här, typ att du på de... För jag skulle kunna säga vad som helst. Bara, ja du tar ett russin i varje näsborre och sen så fräser du allt vad du kan. <laughs> och det drick, drick knappt. Och <laughs> dricker. Ja, och jag, jag vet inte ens själv varför man har russin och möndlar. För det är inte så att de bidrar något till smaken. Och det slutar med att de ligger där på botten ändå. Och så får man liksom leka upp dem med en sked typ. Och se är de lite, okej okay, att de har lite glög i sig. Men ja, jag vet inte. Jag hade kunnat vara utan dem. Uh, och sen hade jag också gjort knäck och kola julgodis uh, som, uh, som alla de, de, som också blev väldigt uh, uppskattat men eftersom jag inte hittade några här knäckformar så, uh, så fick jag hitta några andra formar som jag hittade och de uh, jag vet inte om det borde på knäcken eller om det borde på formarna men det liksom när man skulle ta pappret så, så uh, för knäcken släppte inte riktigt från formarna För att du hade ischokladsformar uh, eller Nej, Aha. hade jag hittat det hade jag varit klar. Men jag äh, nej, jag då skulle jag... det inte vara klart. För jag hade nämligen iskoskalsformar. Ja. Mm, det släppte inte. Nu, nu känner jag att det blev lite så här Christmas battle här. Att vi... <laughs> <laughs> nej, jag är bara så arg ja, för att allt gick fel. Jaha. Nej men jag, nej det var vanliga pappersformer men jag tror inte att de kanske, jag vet inte om våra knäckformer behandlar det på något sätt så att knäcken ska Ja men det är klart de är, det, ur, det, är ju, men, det är ju liksom blankt på insidan för att de ska släppa. Lätt, lätt. Okay. Mm. ja och det var det inte på de här och de, du vet när man drar pappret så blir det bara så här som när man vill slänga ut allting i det fönstret. <laughs> ehm, det var det och jag och så gjorde! Testade jag... <laughs> så testade jag då bara så att typ ta en skål med lite varmt vatten. Och så här, doppa ner den typ, inte hela dem men alltså doppa så att botten liksom fick vatten på sig. Och sen lossnar den hur lätt som helst. Hur fan förklarar det. du sånt, att du ska doppa... Ja, ah, fy fan vad jobbigt. Mm. <snar> Först häfte jag att slicka på den, eller typ doppa in i munnen med pappret för att det skulle lukras upp. <skratt> <på den>. <snar> <smart> <snar> uh, <snar> jag har förberett allt för er, ni kan bara ta för det här. <snar> De är färdig slickade och klara. <snar> Kan du inte dra det här citatet som du skrev till mig förut? När jag frågade om leken vi skulle göra i förra avsnittet. Och du, som du sa att du hade förberett och som jag frågade nu. Har du frågorna klara? Ja, oh, fan. Ära. Nu avslöjar jag mig alltså. Fan. Uh, att ha podd med mig är som att starta i backe på körlektionerna. <laughs> ja, dagens visdomsord. Um, uh, ja, men uh, kör dina tio frågor då. Okej. Okay. Mm. Tio snabba. Med Gustav. <skratt> Är du beredd? Ja men. Okej. Du får vara tvungen att välja bort en sak. Mat eller alkohol. Mat. Föredrar du att ha diarréattack eller spyrkaskad? <skratt> Nej. Snabb Snabbt. snabb. <skratt> <skratt> Ni går inte att välja. <skratt> alltså, gör det så här, diareta, kan man kan jag få liksom. Kan, går det att hålla sig? Nej, Det blir nej. Nej. ofta. Okay, e ja. Nej, men då blir det väl spya. alltså kaskadspya. Mm. Mm. Vin eller champagne? Champagne. Om inte jag behöver betala för den. Går mm. det efter personlighet eller utseende? Mest då. Ja. Alltså. Du är ingen vidare snabb. Nej, utsände då. Okej. Okay. Då du att läsa boken eller titta på filmen. Titta på filmen. Charlotte Perelli eller Madonna. Hjälp! <skratt> den du inte väljer dör. <skratt> Nej! <skratt> jo, nu sparkar vi upp den. <skratt> Nej, men då väljer jag Charlottan. Alltså, jag menar, det känns Va? ju som att. Ja, om, om, om, man ska, om den andra ska dö. Jag menar, det känns ju som att Charlottan har mer. Hon är ju, jag tror hon är godare människa än vad Madonna är. Okej, nu ska vi inte analysera det här. Förlorar du en arm eller ett ben? En arm. höger hand för jag vänster Disney eller Pixar? Vilka filmer? Disney ja. såklart. Det tror du inte heller. man eller familjeförsörjare? Hemmamann lätt. <laughs> Sista, om du tog att ställa upp i ett program, hade du valt Robinson eller Farman? Robinson. Lätt. Tänk hur smal man blir. Mm. Men vad då kan vi inte analysera kul. de här frågorna? De är ju jätteroliga. Får inte jag ställa dem till dig? ja men det blir inte så kul. Jag vet inte. Nej, jag tycker vi satsar på att du gör frågor till mig nästa gång. Ja, ah, okej. Okay. Okej. Okay. Farmen och Robinson alltså Robinson För att man blir smal För att man inte äter någonting Och sen kan typ äta i tre månader ut, alltså, När man kommer hem Men farmen hade jag velat vara med För att det på riktigt vore roligt Att lära sig att slakta kaniner och, och leva som man mm. gjorde förr Samtidigt gör man väl på Robinson också För det är inte så att man får en ja. lunchlåda Fast, Varje dag <laughs> <laughs> Nej, där slaktar de lur men, sen, Nej, men, men utmaningarna så här du du på Robert som verkar väldigt att... roliga också. Ja, det är ändå roligare med tävlingarna. Tror du att du har klarat dig så länge så att du hade blivit smal. Eller hade jag ätit upp någon av deltagarna? Liksom? Nej, men jag menar, jag menar om man åker ut där efter andra gången då har man ju bara... Ja, du menar så. Jag tror att jag, farm... jag, jag skulle klara mig väldigt långt i båda i och med att det handlar om att bli utröstad. Så att, alltså att man ska bli omtyckt av folk. Och jag är ju lite av en sneaky bitch. Så att jag skulle nog klara mig ganska bra i båda. Jag, alltså jag, jag, mm. skulle, jag är inte säker på att jag skulle... Alltså om man tar till exempel Paradise Hotel så jag, jag är jag inte säker på att jag skulle vinna. Men jag är väldigt säker på att jag skulle ta mig väldigt långt. För att jag är expert på att få... Alltså jag kan ju få två personer som hatar varandra- att, eller typ tre personer som hatar varandra, alla tre. Jag kan ju få dem att tro att jag är på allas sida. Mm. Typ så, utan ja, att någon, jag att utan jag att någon fattar någonting. Men um, har vi inte mer att säga om julen? Nej, det får vara nog. Jag, har, jag får, jag får inte nog. Jag Idag var jag på Svenska butiken för jag var på Svenska ambassaden och hämtade pass. Men du är ju alltid i svenska, svenska butiken och Svenska shoppen, två olika saker. Det är samma sak. Jag ja. säger Det heter inte ens det, det är Totally Swedish. Men, men jag Svenska butiken liksom. Ja. Uh, nej, jag bor där kan man säga. Jag älskar ja, den butiken. Så. Men hon som jobbar där hatar ju mig. Alltså hon hatar <laughs> verkligen mig. När jag, när jag står där med lillesparven och knackar på. Jag äh, knackar inte på men klockan är fem över halv. De ska öppna halv. Mm. Och det är typ mörkt inne i butiken. Och jag står och kikar in och det kommer en kvinna. Bredvid mig med en så resväska, knacka ja. på rutan och bara pekar på sin resväska och säger: Lussi-katter! Och jag bara, jag bara, okej, okay, vänta nu. Nu ska hon alltså köpa. <tryck> typ 200 kilo lussekatter att fylla sin resväska med ja. för hon var helt desperat också bara, lussekatter men hon skulle hon var bagare då så hon hade bakat lussekatter som hon skulle leverera till butiken ja. och sen öppnar kvinnan dörren och släpper ja. in henne och då frågar jag hej, har ni öppnat? Hon var ja. ja, du kan komma in. Bara, men det var ju ja. snällt så där tio minuter efter ni har öppnat. Men ja, så jobbar vi inte i Sverige. <laughs> men okej, okay. um, så går vi in då. Och, uh, och jag menar, en tvååring, alltså de går ju runt och tar allt de hittar liksom. Så ja. han går ju och hämtar en stor julmus i första han gör. Mm. Och uh, går fram till henne och bara, look, look, look. Uh, och alltså, alltså hon kan inte ha några egna barn för att som, som vuxen då så reagerar man ju så här: Åh ja, men vad fint! Julmust, det är gott. Det är sånt man dricker. Man försöker liksom lära dem vad man gör med det. Ja. Vad säger hon? Ja, om du ska ha den så får du ställa den där. På, på disken får du ställa den. Men alltså, Botel. han, men Botel. Han är liksom. Han är typ en halv meter lång. Jag tror han, han, når ju inte ens, han ser ju inte ens den här jävla disken. Men i alla fall så, och så jävla otrevlig. Och jag liksom så här. Jag frågar henne, du är det någon skillnad på den här gästen och den man köper i de här butikerna? Mm. Ja, det beror på vad du är van vid. Ja, Jag är ju svensk, så jag är ju naturligtvis inte van vid engelsk torrgäster. <här> Framförallt eftersom vi bara har en enda sorts gäst <här> i Sverige. Vi har en ja. enda sorts sirap, vi har en enda sorts. Allt. <laughs> Exakt och det vet ju hon för hon var ju svensk liksom. Ja. Jo ja. ja, men det var det jag tänkte säga att det är så konstigt för att uh, just eftersom hon är svensk för att jag känner ju efter att uh, ha varit här att service överlag i butiker hemma är mm. alltså verkligen ja men 9 av 10 9, ändå 99 av 100 gånger är det liksom topp eller? Men det är så här vissa som bara det är inte jag skulle inte säga egentligen att de är otrevliga. Men de är inte trevliga. Nej, de alltså, är bara du, så här De, de saglar sugliga. liksom, ja men du vet, när man har köpt någonting och så då är det så man bara tack, hej då typ. Och mm. de liksom, Svarar inte ibland. Man. Nej, mm. men nästan så. Så det är det... väldigt konstigt. Men vet du vad? Nej. Vi får uh, säga tack och hej nu. Ja, och det gör vi till ljudet av polissirener. <laughs> Hör bara. Vilken <laughs> atmosfär. Njut. Njut av storstaden. Och så kommer det närmare lite så alltså, Samtidigt som vi fejdar ut liksom, Ja, precis. precis. Ja. Men du, eh, vi säger tack till alla tre som lyssnade. Och så hoppas vi att ni... Eh, ja, det, det, blir inget, i så fall, det blir inget bra tack och att uh, göra här. Nej, det blir det inte. Ehm... Vi säger tack och hej. Vi hörs om en vecka. Då blir det live-podd. Nej, inte live-podd. Det blir samma rum-podd. Det, eh, det blir väldigt spännande. Samma rum, mm. samma mikrofon. För då åker jag till New York. Samma luft, samma, samma avgaser kanske. Ja, eh, så att den podden den ser vi fram emot. Samma kropps och som blandas och... <laughs> Men då ses vi då helt enkelt. Ja, det gör vi. Ja. Ha det bra så tills dess. Du med. Hej då! Hej då! Nej, det får inte bli fel. Nej,